أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذهب بعض المحققين إلى أن المعنى في قول مشائخنا كلام الله تعالى معنى قديم ليس في مقابلة اللفز حتى يراد به مدلول اللفز ومفهومه بل في مقابلة العين والمراد به ما لا يقوم بذاته غرض دی شرح رحمت الله ليله تعلق د دې شرح نه اغه مختصره د غرض دي اول غرض ذکر کوي یو بل جواب له اصل اشکاله واردنه دویم د ذکر کوي رد او ضعف د دې جواب مذکور دریم دی ذکر کوي اسامي عده لپاره د یو بل صفه د باري تعالی ده دا خبره اصل ډیره مختصر خبره ده خدا استروګد کړی ده کیسه یتري جوړه کړې کنه خبره ډیره لنډه ده نو سوال پر وړاندې راغلم چې دماغ کې بیان نه ثابته سو چې حقيقي کلام الله عبارت ده له معنی قدیمه او له کلام نفسینه نو اطلاق د دې په کلام لبزي باندې دا به با على سبيل المجاز وي په مجاز کې خو قانون دادات نه پېدې ده حقیقت لدنسيوي نو بیا خو په کار داداته قران کریم او کلام لفظی ته کلام الله و نه ویلی شي حالانکه اجماع د امت پد بند مناقشه ده چې نفې د کلام الله له د کلام لفظی نه نه د جایزه دا نه ویل کیږي چې کلام دا کلام لفظی کلام الله نه ده د غیر پرد دوو وجه ویلی چې متحد دا به هغه کلام لفظی ده معجز هغه کلام لفظی ده نو نفي دي كلام الله لدينه لسره سينره لدينه یو جواب پرون څنګه سو يو چنا اصل کې لفظ دي کلام الله دا لفظ مشترکه ده په مابين دي كلام نفسی او په مابين دي كلام لفظي کې او تاسو ته تا دا ده چې استعمال دي لفظ مشترکه په ټولو ماناګانو کې اعلی سبيل الحقيقه وی او د حقیقتنا نفې دي د لفظه اغه لسره جایزه نوي نو د دې وجنه کلام الله کلام نفسی ته ملي او کلام الله کلام لفظي ته ملي نن دی بل جواب کید دي بازي محققینو دی یو د جواب حاصل درته چې اصل خبره درته یو کلام نفسی ده یو کلام لفظي ده دا د وارد صفاتو د باري تعالی نه دي ازلي دي کلامی نفسی دا هم قدیم ده کلامی لفظی دا هم قدیم ده خو تلفوظ په کلامی لفظی باندې حادث ده نو مګایو چې کلام الله دی الله دی فار صفات ده صدق دي دی حقیقتا اغه په کلام الله باندې کېده اغه په کلامی نفسی باندې کېږي او په کلامی لفظی باندې کېږي دا دواله دی الله رب العزت صفات دي خو تلفوظ په دې کلامی لفظی باندې دا حادث ده نو مقصود د الله د لپاره صفات ذکر کولای تلفوظ نه بلکې مقصود د الله د لپاره صفات ذکر کولای دا اغه کلام لفظي او نفسی نو کلام لفظي نه عبارت کلام لفظي دا له اغه الفاظ نه غیر مرتبه الاجزاوی اجزا د اغه مرتب نه راغلي ولی ک اجزا د مرتب راوړي نو اول مثلا با ذکر کې بیا رست لې اغا سن ذکر کی په بسم الله کې بیا مم ذکر کې نو دا د ترتیب څور نو د حادث د کنه مرتبه ذکر کوینو اول بار وړي بانوه بیا سن را وړي اغه نو او دا را غیر لبانه نو دا ټول حادث دي کنه نو دی وجنا مراد ل کلام لفظینه اغه کلام لفظی ده چې دیغه د لپاره اجزا مرتب نه راغلي نو بنا انا علی ذالک کلامی نفسید اهم کلام لفظی دا هم قدیمه طرفش په دې کلام لفظی باندې دا حادثه ده خدای یې چې دا جواب صحیح جواب نه ده وهو جید لمن يتعقل ده دا د هغه چارې لپاره خو جواب ده چې هغه په دی پی کې چې کلام لفظی هغه تصور دی کې چې کلام لفظی دا عبارت ده د هغه ناس هغه غیر مرتب الاجزاوی خو لیکندم کې لپاره دا جواب صحیح جواب نه ده ذکاء مُغا کلام تصوردی کلام لفظی کو تا حقل دی کلام لفظی کو نو آغا به مت په ذهن کې تیرازی آغا به خام خمرتبل اجزاوی لعدم مساعده الاعلى ذکا چې دی غیر مرتبل اجزا سره آغا لسام موافقت نکی په ذب سرتی ویل کیږي تلفظ ور بند کیږي آغا التاث کله دی دی اجزا مرتبوی په بسم الله کیا اول باوی بیا سنوی بیا و هکذا الی نو دیو جنا دی موک پنیز بنده ده لکه موگا یایو چه مثلا دی حافظ قران یاد کرده ده حافظ بسم الله یاده ده نو اغا موگا تی یاده والا دا ده لبزی کلامه بارد دیسه نا خلو چې اول بعد ده بیاسین ده بیامیم ده ده موک پوزی هم کرده ده نو د هقه چا ده پاره جواب خدا چې هغه کلامه لبزی غیر مرتب الاجزا په یغه بنده پیگی او د چون چونې دغه اله او لسان سان لدي سره موفقت نه کوي نو ووجنا د مږ دپره دا متعقل او متصور نه ده نو د مږ د پاره جواب هغه جواب اولی ده سانانه ده چې ګوره دا کلام الله مشترک د په مابی د دوړو ماگانو کې او استعمال د لب مشترکه په دواو ماناګانو کې یا په ډیررو معناګو کې على سبي الحقیقت ووي نو اطلاقې په کلامې نفسې بندې معله س الحقیقت ده او په كلام لفظي باندې مالا سبيل الحقيقه ده نو تنفيذ كلام الله لك څنګه چې لنفسه نه جایزه نه ده نه حاضر دی كلام لفظي نه جایزه نه ده خبر خلاص سره دی یوګه کی سب کی کی هغه وبخل کوه او تاسو دې په حقیقت پوي شوی ځین کی نه تا دوه دریم د ذکر کوي بل صفه دی الله رب العزه د یايته بل صفه تو دی بار ده د تکوین د لپاره د یای چې ډیر الفاظ ووځو ویږو تکوین څه تو ویل کیږي وی تکوین د تو ویل کیږي چې له ادم نه یو شی وجود تراسي د ته فعل مېل کیږي د ته خلق مېل کیږي د ته تخلیک مېل کیږي د ته ایجاد مېل کیږي د ته احداث مېل کیږي د ته اختراع مېل کیږي او د ته اخراج العدم من الوجود الى العدم ده حملی کیں نوونو منہ دتکوین دپاردین د الفاظ مترادفہ او معنی واحدہ بس دیکن جمارات فسفسہ زرتو زو غرا قدمات تعبیر یات ساتی د دې تعبیر به اوغت کی اګه ذہن ناخلی و ما گردیرا مختصر لن تعبیر دتوک لن تعبیر څنګه سم چیدے جواب د ذکر کی چ کلام او لذی دوڑا دا حقيقي دی الله تعالی صفته حقيقي دی الله تعالی صفته په دواله بندی اطلاق حقیقتن راغلې ده او دواله ازلی او قدیم دي خو سره په دی دی کلام د حادثه وذهب بعض المحققين ذهاب کړه د شاهد مواقف الهدی خبرلرو ان المعنافی قولنا چې معنا په دې قول د مقدمه شایخو کې چې کلام الله معنا قدیمه نو دلته معنا په مقابل د لپس کنه ده بلکې مراد له کلام الله نه حقیقتا معنا قدیمه ان کلام نفسی او لفظی دواړه دي مطلب څه و حتا یراد به تر دې پورې چې مراد څه له دینه مدلول د لفظ او معنا ای بلکې په مقابله د عین کې نو کلام العلماء نه قدیمه ده مانه قدیمه څه معنی چې دی باندې لپاره صفات ده ذات نه ده دی باندې لپاره صفات ده نو دی صفت اطلاق هغه په کلام نفسیم کېږي او په کلام لفظیم کېږي اول مراد به مراد په دی سره په دې معنی سره ما هغه ده لا يقوم بذاته ك سایر الصفات لكان صفاتنا و مرادهما دی دې مشایخ دا د اسم قران اسمع اللفظ والمانه چې قران کریم نوم د لپاره د لفظ او د شامل د دواړو لره نو کلامی لفظی او معنا اینه اغه کلامی نفسی تور شامل ده وهو هو او دغه وهو هو او دغه لفظ هم قدیم ده لکه ما زامه الحنابلته د سند د سند لکه اغه زام د حنابله ودا چې لفظ اغه مؤلف و مرتب الاجزاء د ټول قدیم منی فانه بدیه الاستحاله دا خو بداهت محال ده للقطع لوجدیه انه بانه لا يمكن التلفظ څه ممکن نه دا تلفظ کول پیسې باندې له بسم الله نه مگر رسته له تلفظ نه په با نو چې اول دی په یغته تلفظ کاوه په با نو البته په ایسم تلفظو یی کنه نو نو دا ایسم تلفظ نه وای را پیدا سکنه خو په بیا چې په ایسم د تلفظ کاوه په یغه باندې تلفظ ختم سکنه نو چې ختم سادم ور باندې راغی هغه د قدیم کېدل شي بالیل بل معنا بلکې مقصود ده ان اللفظ أغا لفظ القائم بالنفس اغه لفظه چې قائم دلاله پسره اغه د پاره په اجزاو کې ترتیب نه درغه لپاره اعتبار د ذاته لکه اغه چې قائم له نفس د حافظ سره من غیر ترتیب الاجزاء بغیر له ترتیب د اجزاء او د تقدیم د بازونه په بازو باندې او ترتیب انما يحصل ترتیب خو حاصل کی په تلفظ او په کې لعدم مساعده لعدم مساعده الاله زکا که ترتیب نوي نو بیا خو موافقه د الی او د لسان نوي و ها زمانه دغه مطلب د خبرو د مشاه خو دا چې دو چې مقرو قدیم ده او قرات پهې بندې حادث ده و عمل قائمو مبزات الله تعلا کوم چې قام له دي باری سره فلا طره توبه في په دی کې طره ت نه در راغللی تردي پورې چاچ او ردل دا کلام دبارری تاله هغ او یدلا د غیرې مرتته بلجده ل لعدم احتیاجی هی الله خو محتاج نه ده علی له هذا حاصل كلامه دادد دادې دا دا مصاحب د دا موافق د کلام خلاصه سو او هو جيد دا جواب خو جواب د لمني تعقل او د چا چارې لپاره تصور کولای شي د اغه لفظ چې قائم مل نه فسره غیر مؤلف وي جوړسوي نه وي ل حروف ملفوظه او لم خيله و نه المشروط وجود بعضها چې په کې ضروری خبره دا وي چې وجود د بعضو بو وي په عدم د بعضو سره ولا من الاشكال المرتبه او نه وي جوړسوي د اغه اشكالونه چې و دلالت کوي په دې لفظ بندې او نحنو لا نتعقلو مخو تصورم نسو کولای د قیام دي کلامه لنفس بحاف سر الا كون صور الحروف مگر دي صورتونو دي حروف او سي دا به مخزون وي دي د په خزانه کې به جمع کړی سوی مرتسم بوي نقش کړی سوی بوي په خیال دي د کې به حيصو په دسي طریقه اذا التفت الى هذه الحروف لرا کله دی توجه کوي كانت كلاما مؤلفنا نا غب یو کلام مؤلف دي الفاظ متخيله یاد نقش و اذا تلفظ چه کله تلفظ کوي کاند کلام مسموع نه نو مقدمه را جواب او اسانه جواب هغه اولنی جواب چې کلام الله مشترک ده په ما بین د دوه وارتكينه بالصفات دي الله انا تكوين دا وهو المال الذي دع عباره دغه معنا نات تعبير ورنكي في فعال او في خلق او في تخليق او ايجاد او احداث اختراسر ونحفي لذلك ياد امثال ويفسر او دا رنگه تفسير ورنكي د لسيفه اخراج د معدوم سر على ادمنا وجود لرا صفه لله تعالى دام د الله د فار صفه لاتباق العقل والنقل زك عقل ونقل پدي بندي گوا دي على انه خالقنا في الله تعالى وهو خالق كل شيءنا ایا توګه راغلی ده نو علا انه خالق للعالمات دای خالق دله فارده عالم موکون له او پیدا کول کیدا د دې عالم د فارا نو مکوین او خالق ورتویل کیږي او دا ظاهره ده چې اطلاق د اسم مشتقی په شی بندي هغه ممتنیه ده بغیر له دینت مبدد اشتقاق د غیر لپاره وسپ نه وي او قائم نه ور سره نو شکل خالق ورتویل سوی دي معلومه ده چې خلق بل د سره قائم وي نو عقلا په دې دال چې دای موکون ده او نقلان په دې دالسو چې دای موکوین دا او تکوین دې د لپاره صفتا بیا دغه صفتا هغه حادث د کازلې ای دا و یا سر ګور ازلیت